are you not entertained? Is this not why you are here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love. Me. Precious. I have a dream. It all, it all. Lucky and Brambole. I'm starting to This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have. Varmt välkomna till Det borde du veta, frågesporten med allmänbildning i centrum. Mitt namn är Alexandra Örn och med mig i studion så har jag även Amir Tajik som domare. Välkommen Amir! Tack, jag gillar hur du sa mitt efternamn. Blir du kränkt så är det fel? Nej, det var första gången jag hörde någon tog i så hårt bara. Ja men jag är så himla pepp, jag blir ju det när jag sänder det här programmet. Jag bara, Tajik! Tajik! Tajik! Ja men kul att Kul, ja. det är din första, alltså, du är ny i redaktionen mm. och detta är din första sändning som mm. domare. Hur mm. känns det? Har du förberett dig? Jag har förmött mig lite grann här innan och jag och du snackade ihop oss lite grann. Så jag känner att jag har koll på läget och eh, sådär lite nervös ska man ju vara från början. Då presterar man som bäst. Ja, det kanske är så och vi har två stycken nervösa tävlande framför oss också, <laughs> eller hur? <laughs> ja, <laughs> så kan det vara. Så kan det vara. Amir, vilka har vi som tävlar idag? Vi har eh, tävlande nummer ett, Daniel Wennerberg från eh, Ljudteknik. Och så har vi tävlande två, Emma Lilligen, Gonsalves från TV. Hallå! Välkomna, välkomna. Eh, mm, hur tack. känns det att vara med, Emma? Jag frågar dig först Du är ju en eh, flerfallig vinnare. Mm, jag vinner Som, två gånger. Av? Av två. Av två, ja. <laughs> <laughs> eh, sen har jag aldrig tävlat mot Daniel- eh, han är nervös. Mm. Han är väldigt så, äh, nervös. Andas, är jag hoppas tungt. att jag vinner på grund av det. Ja, för Daniel, detta är ju din första gång. Hur känns ja. det? Nervöst. Nervöst. Väldigt nervöst. Eh, vad, är <skratt> <skratt> vad är det som har fått dig att inte vara med innan? Jag har inte blivit frågad. <skratt> Nej, men gud vad. Är, han är bara rädd för att förlora? Jag tror faktiskt att det jag vet inte vad så, utan jag tror att du är, kanske är lite rädd för att eh, visa om du kan saker eller inte. så? så kanske det så? kan vara. Oh, ja, ja. Eller visa att du inte kan saker. Men nu har du också chansen att bevisa motsatsen att du kan saker. Oh. <laughs> vi får se hur det går. Men Emma, du har ju varit med förr. Men det som är lite nytt för den här säsongen är ju att vi har tagit tillbaka det här med att vi har... Vinner man nu så går man ju vidare till nästa en... Jag kommer med i slutet alltså. Oj. Nej, jag ska det. Här ta tänker vi långt. Vi är inte riktigt där än utan vi har ju ett program framför oss. Och Amir, vad är det som väntar i dagens avsnitt? Ja, men vi har ju då fyra grejerna som vi kör och vi börjar ju såklart alltid med vem där. Och det handlar om att vi söker en person som ni då ska gissa vem det är helt enkelt Sen kommer vi ha en nyhetsquiz så det gäller för er att ni har koll på nyheterna, vad som hänt nu den här senaste veckan Alltså nu, oj, oj. den här veckan då, mer eller mindre sagt Och sen har vi någonting som kallas Vart fan ska vi? Och fan, det gillar ju inte Alexandra men jag säger det ändå bara för att mm. ehm, Och då är det ett resmål vi söker helt enkelt mm. Och till slut har vi Lightning Round Spännande. Har ni förberett er för någonting här när ni hörde? Att förlora. Okay. Det är hybris i studion hör ni här. Ja, Emma hon vill vinna. Och Daniel Jag ska här. vinna. Jag har ju suttit med en stor del av Daniel idag och psykat honom. Mm. Tänk då ifall Dan, Daniel vinner det här. Vad det gör det, du då, Emma? Det blir väldigt förnedad. <laughs> Och Daniel blir väldigt lycklig, tror jag. Ja, förmodligen. <laughs> Men det är inte så att ni har eh, pluggat på någonting sen innan, utan ni bara kör. Ja. ja. Nu kanske vi ska köra igång på riktigt, men jag vill gärna höra lite mer kring första momentet här. Vad är det vi ska göra egentligen? Ja, precis. Vem där? Det här momentet är det delen som vi då kallar Vem där? Det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som med en viss logi ska gestalta en känd person. När de tävlande tror sig veta vem det är vi söker, då ser ni ert namn i mikrofoner och skriver ner svaret på er lapp som är framför er. Svarar man inom 20 sekunder så får man 3 poäng. Svarar ni inom 40 sekunder så får ni 2 poäng. Och efter 40 sekunder så får man en poäng för rätt svar. Har ni förstått reglerna? Ja. ja. Inga frågor? Nej. Då frågar vi, vem där? Varför? Varför vi de kan oss från som i en There are 400,000 men on this beach. But the group assured fans that the other four guys in the band will be continuing on with the tour. –Emma! –Skrivit. <hör> –Jag har sagt alldeles fel. Mm. –Och där var den slut. Vi fick ju inget svar från dig, Daniel. <hör> –Nej, ingen aning. <hör> –Du har ingen aning, men Emma, du drog ju där. –Vad har du skrivit en på din lapp? –Harry Styles. Det stämmer mycket korrekt. Ja, rätt eh, svar får man ju säga då. Mm. Vad fick dig att eh, förstå att det var Harry Styles vi letade efter? Det var den lilla melodin på slutet av hans låt. Eh, Sign of the Times. Mm. Mm -hmm. Den kände jag igen. Danny, tror du? Men det fanns ju lite andra ledtrådar. Amir, du kanske kan berätta här. Mm, precis. Första ledtråden det var eh, en liten snutt av trailern till filmen Dunkirk- han är ju med i den mm. filmen som skådespelare Alex. Eh, och sen andra ljudet, det var ju X-Factor. För han var ju faktiskt med i X-Factor när han var 16 år. Tredje klippet, det var bara någon nyhetsgrej när eh, Zane mm. hade slutat att hoppat av. Mm. Och då var de inne på att de här fyra då kommer att fortsätta. Och sista, det var ju som du uppmärksammade Emma, det var ju hans eh, låt som, var, som är populärast just nu. Sign of the Times. Woho! Daniel, när du hör det här känner du att du borde ha kunnat det här? Nej, Nej, du vet inte vem Harry Styles är Nej. Han var med i One, One Direction, Direction. Lock okay. hår Okej, okay. <laughs> det är fortfarande inget här Nej Det hade du inte riktigt koll på Ain't my thing Nej, Men nyheterna kanske är någonting Som du har bättre koll på Kanske. Kanske. Du, du är verkligen inte, du känner så här att du inte är pepp för det jag, här. du är jag, mest nervös. Jag förbereder mig på nederlag. Ja. <laughs> Nej, nu får du peppa upp och tänka på <laughs> okay, positivt. Ni. Det All, kan allt, kan, allt kan hända, det spelar ingen roll att Emma tog poäng i första grenen, allt kan hända. Men Amir, berätta reglerna här nu för nyheterna. Ja, nu är det dags för att kontrollera om våra tävlande hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Under två minuter så kommer då Alexandra att läsa upp nyheter och de tävlande ska avgöra om det hon säger är sant eller falskt. Mm, och vi ska då börja med Daniel. Oj. Du är först ut. Eh, är du redo? Ja. Då gör vi så att eh, vi sätter igång nyheterna där. Enligt ekonomen Anders Olshov kommer allt fler nybyggda bostadsrätter bli hyresrätter. Anledningarna är att efterfrågan av bostadsrätter är mindre nu än i fjol. Falskt. Sant. Två stycken skådespelare i Tajikistan har nu fått tillstånd att bära skägg även utanför scen trots att det inofficiellt är banlyst att ha skägg i landet. Falskt. Sant. Nu i december är det bestämt att det svenska SVT kommer ägas av det danska tv-bolaget DR. Det kommer då ansvar för vad som sänds på tv-kanalerna. Falskt. Falskt. Efter att Lionel Messi misslyckas helt i matchen mellan Argentina och Ecuador bestämmer sig nu stjärnan för att sluta. Falskt, falskt. Enligt det statliga jägarregistret minskar nu antalet fiktiv, aktiva jägare med nästan 21 500 personer de senaste tio åren. Sant, sant. På grund av Donald Trump begärt ökning av sitt kärnvapenarsenal anser Kim Jong-un detta som en krigshandling. Falskt, falskt. Efter att meteorologen Nils Holmqvist kollapsat i direktsändning säger han nu att han tycker att hans jobb är för mycket och kommer att sluta. Sant, falskt. Men det gick väl inte så himla dåligt Daniel. Ja, det var några poäng där som jag fick i alla fall så det är jag glad över. Ja, det, det var ju Bra lite negativ där innan. Alltså, Medan Emma, Emma står så himla självsäker här i studion. Det är helt helt fantastiskt. Men du säger inte det. Nej, vi ska inte säga. Det. Jag, jag ska inte skriva. Det är Men med, jag som ska Men är någon nervös här. Ja, jag alltså Nej. hon är, erfaren. är inte jättebra. Du känner inte att du är är jättebra på nyheter. Vi får helt enkelt ta och se. Är du redo för din gång? Yes. Då startar vi den här minuten där. Enligt NBC ska Donald Trump under ett sommarmöte begärt en tiofaldig ökning av USAs kärnvapen. Igår förnekade Donald Trump dessa anklagelser. Falskt. Sant. I en krönika berättar Alex Schulman att Postnord består av sensationellt enastående personer och hyllar nu företaget. Falskt. Falskt. Den spanskes premiärminister Mariano Rajoy anser att en stor del av Spaniens lagar bör bytas ut. Han tyder på att kaos kommer uppstå annars. Sant. Falskt. I Australien har ett sms som inte skickats accepterats som testamente till en man som tog sitt liv förra året. Sant. Sant. 2018 får hela det amerikanska fotbollslandslaget sitta i soffan och titta, då det i år misslyckas att kvalificera sig in till VM i Ryssland 2018. Falskt. Sant. Erik Sade flyttades längre fram i programmet Breaking News med Filip och Fredrik. Efter heta känslor från hans manager säger nu Erik att det hela var hans idé. Sant. Falskt. Simmaren Adam Piri ha, hade, har nu slagit sitt världsrekord på 50 meter bröstsim i en semifinal. I finalen slog han rekordet ytterligare. Sant. Sant. Lite poäng. Då. Lite poäng där ändå. Men det kändes ju ändå som att ni hade bättre koll än vad ni trodde på nyheterna. Eller var det lite kanske. lite så här svajigt. vill ni veta vad som står eller ska vi hålla det lite mer spännande Håll på den. kanske? Håll på den. Vi kanske ska ta och suga på den karamellen eller vad säger du Amir? Jag tycker vi suger på lite rabbits. I'm med gruppen Boys som är veckans singel här på Pita FM, Studentradio 92,8 och du lyssnar på Det borde du veta här med mig, Alexandra Örn och bredvid mig har jag domare Amir Tajik. Nu fick du se ditt efternamn själv, vad kändes det bättre? <laughs> ja, Tajik. Det är, nej, men du kan få se mitt efternamn. Ja, vi är i mitten här utav eh, tävlingen kan man ju säga mellan eh, våra två tävlande, Daniel och Emma. Hur känns det än så länge? Bättre. <laughs> Daniel ja, sa här under låten, jag sa att oh, men du gav lite så här korta svar, ja och nej. Men han sa att han skulle bli bättre för nu har han tagit ja, poäng. Exakt. Nu, nu är, det att lätt, är över. Lättnad. Han har fått en kram av mig så nu kan jag stoppa noll. Ja, du har ja. gått från ja. noll poängen. Nej. Vi vill även göra en liten rättelse Som vi fick inskickat här från publiken Att Harry Styles har ju inte Varit med i One Direction Utan han är ju fortfarande med i One Direction Bara att de har ju en paus Så att han är fortfarande liksom medlem i gruppen Men det är en paus Mycket viktigt. Ja, som Ross säger i vänner We were on a break Ja, De är på ett break Det fick bara dra en liten koppling det där Det borde jag ha vetat Det borde du ha vetat ja Men vi har många poäng att samla framöver mm. Och vi har bland annat Det så att vi ska köra. Liksom fortsätta så här, oh. Ska fortsätta, tåget ska rulla i den här tävlingen Med Amir, vad betyder det här? Vill inte du säga det? <laughs> jo, det, det betyder ju att det är dags. Men vart fan ska vi? Vart fan ska vi? Vart fan ska vi? Eh, varje vecka har vi då ett resmål som vi når med fem ledtrådar. De tävlande tror sig veta svaret. Ja, då ropar ni ert namn innan nästa poängnivås ledtråd. Och då, mm. ni skriver då ner det på era, era papper, på er lapp. då. Eh, och poängen är ju då 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Mm, och man får inga minuspoäng när man har fel eh, Om man då vill gissa Och man får bara gissa en gång mm. Viktigt mm. att man tar det Så att man inte börjar tro att man får gissa Hur många gånger som helst mm. Mm. Det är inte möjligt har ni, är ja, har, ni för, har ni förstått reglerna? Ja, ja. Eh, Då kör vi igång Och även den här mattan som ligger bakom Har inte någonting med resmålet att göra Oj, vänta. Nu råkade jag göra ett litet fel här. här mm. Men Amir, du kan prata om tiden lite så länge. Ja, vad ska vi säga om det här va? Det är ganska jämnt kan jag faktiskt säga. Är det så? Ja. Vad Men spännande. det är ju roligt att det är jämnt. Man ser liksom det här leendet hos Daniel nu. Det har jag saknat tidigare. Jag, jag, blev, jag blev glad. Emma. Jag har fått poäng. Emma däremot. Vad? Hon börjar känna lite nervös. För att är jag fick så? en kram av Daniel. blir man nervös. Vad? <laughs> Nej, för ska jag. Men de verkar lite mindre nervösa Och därför tycker jag att vi ändå kör igång Och frågar vart fan ska vi På fem poäng Välkommen till Lombardiets hjärta Det är svårt att inte bli för häxad Av nattvarden som serveras på väggen Fem poäng alltså Välkommen till Lombardiets hjärta Det är svårt att inte bli för häxad Av nattvarden som serveras på väggen Mm. Fyra poäng Kulturlivet är rikt Och om du går upp på skalan Kanske du opererar Med världens mest prestigefulla instrument Puccini, Verdi, Poncelli och Vacci Kan inte ha fel Inte ens i Sydney slår man det här Oj, oj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 men det, finns in, men det finns inte AC. Det här är så bra. Mm. Tre poäng alltså. På San Siro är du och 80 000 andra välkomna. Det kan bli hett, men det finns inte AC. På två poäng. EUs näst rikaste stad Och även Italiens näst största Med drygt 1,3 miljoner Värklädda invånare Glider du dessutom omkring I en av stadens bilder kan, kan du verkligen ja. känna att uh, You got everything uh, You could want Eller nej vänta You everything you could want <laughs> Jag tror du läsa om det? Alltså på två poäng där Emma ropade EUs näst rikaste stad och även Italiens näst största med drygt 1,3 miljoner välklädda invånare. Blir det du dessutom omkring i en av stadens bilar kan du verkligen känna att Bugatti everything you could want. Det här var två poäng eller? Mm. Okay. Ja, men jag väntar en till. Okej, okay, en poängen här då. Emma du har ju skrivit det i alla fall. Men på en poäng. En Cockney Brit. ...på besök skulle kunna utbrista mitt land på modersmål- ...och inte vara så långt ifrån stadens sanna identitet. Lokalbefolkningen lägger gärna till ett O på slutet- ...här i världens modehuvudstad numera... ...numero uno. Oj, vad heter det? <laughs> på en poäng alltså. En kokkni-britt på besök skulle kunna utbrista mitt land på mm. modersmål- ...och inte vara så långt ifrån stadens sanna identitet. Lokalbefolkningen lägger gärna till ett O på slutet- här är världens modehuvudstad nummer uno. Jag kan inte det, gissa jag på. Du sa ditt namn i alla fall? Ja, Daniel. <laughs> mm. Ja, där tog vi alltså oss till ett ställe. Vart fan skulle vi då? Emma, du gissade ju först, så att, eh, låt oss ta visa din gissning. Och där står det Milano. Ja, just det. Eh, och... Eh, Amir, är det rätt svar? Milano är helt rätt. Och Daniel, vad svarade du? Ah, jag gissade på Rom. Men Rom. Det, fel. Mm. det var tyvärr fel. Emma, vad var det som fick dig att ta den här poängen? <här> uh, kläder. Eller någonting verkligt? Verkligt. Ja. Mm, vi och Italien. Och Italien. Mm ja Vi kanske ska gå igenom ledtrådarna ändå. Amir, du kan få berätta hur vi tog oss till Milano. Mm, fem poäng. Det var Milano är huvudort i Lombardierregionen. Skådespelaren Alissa Milano spelade Thobe i tv-serien Förhäxad. Da Vinci var den är månad på väggen av ett kloster här. Det var alltså fem poäng. Fyra poäng. Den världsberömda... Skala teatern ligger här Där operor som Ottelo Haft sin urpremiär Det är med konkurrens från Operahuset i Sydney Världens mest kända operahus Tre poäng, det var San Siro Det heter stadens fotbollsstadium de är, Det är här de här två fotbollslagen som spelar Där ena heter AC Milan Och den andra heter Inter Milan Och det var ju otroligt roligt där Det kan bli hett, men det finns inte AC Alltså Inter AC Inter är fotbollslaget Och så AC, jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul. Där. Det var fint. Två poäng, invånare väl, välklädda eftersom Milano är en världsberömd modestad. Bilmärket Bugatti grundades även här. Och en poäng, en britt skulle uttala staden Milan. Men italienarna kallar den Milano. Milano är världens modehuvudstad som sagt. Och där sätter vi punkt för veckans omgång. Vart fan vi är på väg? Ja, det var Milano som vi hamnar i till slut. Ja. Och vi kanske faktiskt ska gå vidare här direkt. Nämligen till... Lightning Round och Amir, eh, berätta lite, hur går det här till? Ja, det här avsnittets Lightning Round kommer att handla om svenskar i världen. Här gäller att säga sitt namn så fort man kan svaret på frågan och svarar man fel så går chansen över till motståndaren. Har ni fått, eh, ja, och man förlorar inga poäng då heller mm. om man svarar fel. Man måste säga sitt namn. Man måste säga sitt namn oh, och då får man svara. svara. Okej. Okay. Eh, har ni förstått? Yeah. Ja, då kör vi igång och ser vad ni kan om svenskar i världen. I vilket amerikans ishockeylag spelar Henrik Lundqvist? Emma, New York Giants. Eh, det är tvärfel fel på sista ordet där. Daniel, har du en gissning? New York är alltså rätt, men det vi jo. söker är sista. Mm. New York Troopers? Det är tvärfel. fel. Eh, rätt svar är New York Rangers. Ah, helvete! Men du kanske har rätt på kommande frågor. Sveriges kronprinsess har bland annat i uppgift att representera Sverige internation internationellt. Men hur många barn har hon? Emma. Ja. Två. Det är rätt svar. Ingvar Kamprad, grundaren av IKEA, har idag 328 av varuhus världen över. Men vart låg det allra första? Emma. Älmhult. Rätt. Emhult. rätt. Bill, Bill Skarsgård spelar huvudrollen i skräckfilmen It. Vad heter hans karaktär? Daniel. Pennywise. Det är rätt svar. en Rocksett slog igenom stort i slutet av 80-talet och fick bland annat fyra singelettor på den amerikanska billboardlistan. Vad heter de två artisterna? I Roxette. Oh, ja. Ni kan alltså inte få fel Och vad gissa fel. Per Gessle och någon mer. Vad hon heter. Mm. Och där gick tiden tyvärr slut. <laughs> per Gessle och Marie Fredriksson. Den 10 december varje år delas Nobelpriset ut till minne om Alfred Nobel. Fredspriset är det enda priset som inte delas ut i Stockholm. Vilken stad delas det ut i? Oslo. Rätt svar. Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långström finns översatta till 92 olika språk. Vad heter Pippi Långström på engelska? Emma, Pippi Longstocking. Det är rätt svar. Med sina 57 miljoner prenumeranter på Youtube är PewDiePie störst av alla. Vad heter svensken i förnamn? PewDiePie alltså. Daniel. Ja. Yeah. Lisa på Erik. Det är fel svar. Vad <skratt> är Rätt svar var alltså Felix på den frågan. Okay. Jag det. det, vet det. Det borde du kanske veta. Ja, det faktiskt. Nej, men man kan ju inte veta allting. <skratt> men det är så att alla våra grenar är ju över. Hur, hur tror ni att det har gått här? Det var ju en, en väldigt duktig person här bredvid mig. En väldigt duktig person. Som klar. Du kunde mycket faktiskt här på det sista. Mm. Men det, vi får se ifall det var vad som krävdes. Mm. Men innan vi får reda på liksom hur det har gått så vill jag ändå höra så här. Om ni skulle vinna, hur ska ni träna till nästa gång om ni skulle gå vidare? Kolla på nyheterna. Var det där du tappade poäng, känner du? Ja. <laughs> Och Daniel? Jag vill läsa böcker. <laughs> Nej, men nyheter är väl en bra start. Håller jag med om? Då får vi se vem det är som ska dit. Amir, vad är det som har hänt i programmet? Ja, vi börjar ju då med vem där och då vann Emma den där med 1-0. Sen får vi till en nyhetsquiz och där vann ju Daniel med 4-3. Så Daniel Nyheter, det kanske oh. är inte någonting som du ska träna på. Det är vem där kanske. Good job. Ja, vart fan är vi på väg? Där tog Emma poäng 2-0 vart där. Och så var det Lightning Round och där så sprang ju Emma ifrån och fick den med 4-1. Totalvinst. Emma 10 och Daniel 5. Oh. Vårt grattis Emma, det blev ju precis som du sa innan mm. programmet. <laughs> ja. Och den stora vinnarfrågan som man alltid ställer, hur känns det? Toppen. Toppen, det känns bara toppen <laughs> Jag alltså. Vi ska hem och käka uh, nu. Och fira. Vi käkade ju pizza för ett tag sedan. Vi <laughs> ska eller? käka nudlar. nudlar. nu. Och fira. Och Daniel, du får helt enkelt försöka i nästa säsong. Ja. Och se, det kanske går vidare då. Emma får i alla fall se kvartsfinalen, men eh, de här grundgrejerna eh, fortsätter ju nästa vecka, samma tid, samma kanal. Så hörs vi då! Ha det bra! Hejdå! Hejdå.